Magister, själva dagen mitt där, ni gör ni småfrön, nu börjar vi lektionen. Så vänder vi på bladet, då vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på haren, titta på haren, hur han hoppar på skaren. Ja, men lilla räven, men lilla räven, bara smyger i säven. Varför det då? För han har väl inget annat för sig kan man tänka Huvudsaken är väl att han rör sig kan man tänka Och titta titta här och titta titta där Och titta titta titta, titta får ni se Att de har ögon här och de har om där Och även svansar har varit i Och en liten mun att äta med För se de äter ej med sig. Och titta titta här och titta titta där Och titta titta får ni se Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där Ja vad hittar vi där Titta på dilen, på krokodilen Hur han badar i nilen mm. Men elefanten, men elefanten Bara plaskar i kanten Varför det då?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 Titta på Göte, titta på Göte, lite grann bakom flöte Haha, ha. men lilla Hugo, men lilla Hugo Han kan räkna till tjugo Haha, för han har väl inget annat för sig kan man tänka Huvudtaken. Titta på Ville, titta på Ville Han har böse i krille Haha, ha. men inte Hektor, men inte Hektor För hans farsa är rektor Stina läser nästa tycker. Vad va, va är det för nu då? Titta på taget, titta på taget Det är han som har slagit Slog lilla Stina, slog lilla Stina Så hon börjar att grina äh, Hon har väl aldrig annat för sig kan man tänka Men huvudsaken är väl aldrig råse kan man tänka v Vem var det? det var Fy på sig ästa, fy på sig ästa Ska hon sitta och kasta, va? Nej det var bäcke, nej det var bäcke För han stängde med blöcke detta börjar faktiskt likna höjden, ska jag säga. Nästa timme börjar vi med slöjden, ska jag säga. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, titta, titta, får ni se. Och håll ett öga här, och håll ett öga där, så får ni se hur gott det är. Och gör ju, Man blir ju slagen gul och blå. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Ulla Bella, sångerskan och reviskådespelskan tillsammans med den mångsidiga artisten och låtskrivaren Ove Törnqvist i en av hans underfundiga sånger, Titta, Titta. Inför ett fullsatt och jublande Stockholmsstadion blir Örgrytes Dan Wern på kvällen den 19 juli den första svenska löpare som avverkar den så kallade drömmilen, en engelsk mil, 1609 meter, under fyra minuter. Dan Wern får också bragdmedaljen för årets främsta idrottsbragd.